Pista nouă. Enigma Otilii de George Călinescu. Otilia? Ce vrei? S-a auzit deodată glasul fetei în după ușă. Sunt dezbrăcată. Vreau să-ți vorbesc neapărat, trebuie. Nu ești cu minte deloc, ai să-mi vorbești mâine. Acum, acum, insistă Felix împingând ușa. În, în între deschizătură, Otilia apăru în cămașă lungă de noapte, tremurând de frig. Părul avea o desfăiere de înger, părea cu picioarele ei subțiri și cămașa largă, îngerul vestitor. Scoase pe ușă numai o mână și mângâie ușor pe Felix. Fii cu minte, Felix, ce mi-ai promis? Poate să ne audă cineva. Te iubesc, se tângui Felix și îi sărută mână. Te iubesc și eu, ți-am spus, dar asta nu e un motiv să faci prostii. Felix împinse ușa mai tare și Otilia înfrigurată, putând păstra poziția, fugi în pat unde se așeză turcește, îmbrățișându-și genunchii și tremurând din adins ca să se încălzească. Felix îngenunchia la marginea patului și își așeză capul lângă poalele ei. Te iubesc. Știu asta, răspunse fata, trecându-și ușor degetele prin părul lui. Cine iubește își ascunde sentimentele, nu face rău celuilalt. Tu vrei să-mi faci rău? Să ne căsătorim, Otilia, urmă Felix, ideea lui. Să plecăm de aici, avem cu ce trăi, voi munci. O, oh, ce nebun ești, Felix! Dar nu ești încă major și apoi tu ai o carieră de făcut. Trebuie să fii liber. Mâine am să-ți fie o piedică. Niciodată. Nu e bine ca cei doi să aibă aceeași vârstă, urmă Otilia foarte serioasă. Bărbații se plictisesc repede. Otilia, tu nu mă iubești. Ba da, ba da, Felix. Tocmai fiindcă te iubesc, am visat pentru tine glorie, avere. Îți căutam cu gândul mai târziu o fată drăguță blândă. Nu m-am gândit că mă vei iubi pe mine. Eu sunt o zăpăcită, nu știu ce vreau. Eu sunt pentru oameni blazați care au nevoie de râsetele tinereții, ca Pascalopol. Felix se simți vexat. Îl iubești pe Pascalopol, el e bogat, firește. Otilia răspunse fără mariție visătoare continuând să-l mângâie O nu, bietul Pascalopol e și el un fel de victima a mea Cum ar zice tantiaglaie, un biet om singur care simte nevoia unui glas prietenos Nici nu știu dacă nu se înșală, eu cred că mai degrabă ar voi să fiu fata lui În anume înțeles îmi trebuie, în sfârșit nu e ce crezi Voi toți bărbații sunteți, bătrâni și tineri, niște copii Complexitatea sentimentelor care umflau pieptului Felix, fericirea, nesiguranța, căuta o descărcare, începură să-i curgă lacrimi pe obraj. Otilia, nu se poate, nu se poate fără tine, te aștept cât vrei tu, voi tăcea, voi face tot ce-mi spui tu, te voi apăra, dar lasă-mă să te iubesc. Felix se ridicase și încerca să îmbrățișeze pe Otilie. Aceasta, sprintenă, de obicei și ironică, pierduse orice îndrăzneală. Ochii se catife buzele tremurau tremureau și primea timidele sărători a lui Felix. Pe tâmplă, cu un aer supus, pierdut, răspunzând automat cu câte o delicată sărutare, abia schițată pe obraz. Vom tăcea, delira Felix, dar ne vom socoti logodiți și când vom fi liberi ne vom căsători. Voi deveni mare, bogat pentru tine și tu vei urma conservatorul. Otilia oftă, ce visuri frumoase îmi spui, nu prea cred în astrul meu, aș vrea din toată inima să fii fericit, cu mine. Stătura așa pe pat câteva ore, vorbind de toate, sărind prin asociațiune de la un plan de viitor, la impresiuni despre cunoscuți și uitarea aproape cum se aflau acolo și se treziră în cântecul cocoșului. Felix, pentru Dumnezeu, fugi de aici, Marina e o farfara, dacă ne vede, umple lumea de povești. Dute, dute! Otilia sărută repede pe Felix pe un obraz, iar acesta îi sărută mâna și o lipi de obrazul lui. De acum încolo, cei doi se întâlneau adesea noaptea, când într-o daie, când într-alta, și așa pentru neric se pierdeau în reverii caste. Felix ar fi simțit dezonorat să facă un gest îndoielnic, oricât de nensemnat, și când, prin acea tiranie a subconștientului, o imagine senzuală năvălea în mintea lui și se ținea chinuit, încerca să o alunge, se simțea mizerabil, josnic. Era încredințat de puritatea utilii și pătruns de fericire la ideea unui devotament inocent. Viața îi se păru plină de sens și se aruncă cu voluptate în studiu. Mergea din proprie inițiativă la spitale, făcându-se invitat de câțiva colegi înaintați și prin câteva observații aruncate în discuția profesională între medicul șef și interni, medicul fusese așa de surprins de cunoștințele premature ale tânărului, încât Felix devenise un musafir tolerat în chip excepțional să se amestece prin internii care asistau la vizită. Se putea prevesti de pe acum primirea ce avea să-i se facă atunci când ar fi sosit epoca internatului. Vizita în pe neurologi și psihiatri, pe doctorul Marinescu de la Spitalul Colentina, savant căruia îi plăcea să fie înconjurat și unde găsea gratis o bună instalație de baie și pe blândul Hasliu, doctor Obreja, care lăcrima pentru nebunii lui și îi chema pe rând ca la o reprezentatie. Felix și Otili se plimbau acum dezlabrați la șosea sau se așteptau pe rând la ieșirea de la cursuri. Se întâmplă ca de vreo două ori Pascalopol venind cu trăsura să nu o găsească pe Otilia. Și unul și alta rămasă gânditori, numai Felix privi lucrul nepăsător egoist. El ruga stăruitor pe Otidia să rupă legăturile cu Pascalopol. Fata încerca să-l convingă de lipsa de rost a gestului. Te tem de geaba de Pascalopol, pot să zic chiar că ești îngrat. grat. Pascalopol a pus totdeauna o vorbă bună pentru tine și fără el poate nu te aflai aici. Vei vedea tu mai târziu. El este un om delicat, care ne poate fi de folos unor orfani, în definitiv ca noi. Pe cine avem noi? Pe papa numai. Papa e bătrân. Ascultă de tanti glaie. Nu m-aș mira, deși țiu la el, să mă lase pe drumuri. Nu sunt așa de orbită să nu-mi dau seama ce pot aștepta și ce nu de la papa." Tu ești încă sub tutelă și n-ai pe nimeni mai aproape încă vreun an. Papa poate să fie înșelat să-ți încurce treburile, a început să fie cam zăpăcit. Nu te mira când îți spun că Pascal o așa, fără să te cunoască, spunea numai că ți-a cunoscut părinții, s-a interesat de tine, l-a ținut din scurt pe papa, care a stimă grozavă pentru el. De altfel, i-a făcut și multe servicii. Papa e ciudat. Când mi-ai scris că vii, se încăpățâna mereu să stai acolo. Nici nu știu bine ce era în capul lui, dar dragostea pentru el nu o să mă împiedice să spun că e cam avar. Ai văzut-o singur. El dădează ca să-ți găsești o slujbă din care să trăiești acolo la ea și nu o să-i cer niciun ban. O, nu! Să nu crezi cumva că papa ar fi avut de gând să-ți ia veniturile tale dacă ar fi voi ca tu să faci ce ar fi făcut el, adică să nu te atingi de bani. Venitul ar fi pus deoparte, însă cine poate ști cum stau socotelile lui. Nu știu precis ce are. Nu-i cunosc proprietățile, deși sunt oameni serioși care m-au asigurat că ocutare casă e a lui. Tantia Aglae îl întreține în misterul ăsta ca să poată pune mâna pe averea lui. Doamne, dacă mâine ar muri bietul papa, Aglae m-ar zvârli în stradă. Iși cu mine, Otilia. poți să o disprețuiești, declară fanatic Felix. Știu nu mă îndoiesc, și tu ai nevoie de încă un protector. Otilia pleda cu atâta tărie cauza lui Pascalopol, încât Felix se înduplecă pentru o zi și se lăsă convins că moșierul vine numai să ocrotească dragostea dintre el și Otilia. Când însă Pascalopol sosea seara, întâmpinat de râsetele vioaie ale fetei, omageat cu furtun de execuții la pianoforte, mângâiat, răsplătit cu bucurii naiv pentru cel mai mic dar, Felix se întuneca din nou de gelozie și ura moșierului o moarte repede. Într-o după-amiază, Otilia și Felix erau cufundați într-o convorbire de aceasta fără sfârșit, rezemați unul de altul mână în mână când se auzi clopoțelul. Otilia și uitase că aștepta pe Pascalopol. Felix se făcu roșu de ciudă la față. spune că nu ești acasă. Otilia se întristă. Căută să-l convingă că e nedelicat, că e milă în definitiv, însă Felix, mai mult din încăpățânare, nu dădu n-apoi. Otilia făcu o figură hotărâtă și zise serios. Uite, fac asta pentru tine." Moș Costache văzând că întârzie, venise după ea sus. O văzuse cu Felix, dar nu păruse indignat. Nimic din ceea ce făcea Otilia nu-l mira și dacă Felix ar fi sărutat-o fiind de față, el și-ar fi frecat mâinile ca un notar care aregistrează un act. Papa," zise scurt Otilia, spune-i că nu sunt acasă. Îmi pare rău, dar nu vreau să-l mai primesc." Moș Costache se sperie privi pe Otilia rugător. Ta, da, de, de... ce?" Te... te așteaptă cu trăsura." Zice că mergeți la teatru." Accentuă în așa fel ultimele cuvinte, ca și când Otilia ar fi trebuit să capituleze în fața acestui argument. Nu, papa, nu merg, sunt obosită. Vreau să se termine vorbele." Costache plecă plin de stupefacție și era aproape cocoșat de uimire când a ajuns în fața lui Pascalopol. Acesta îmbrăcat într-un costum de seară, vârât într-un mare palton cu guler de astrahan, aștepta îngrijorat, ținând pe genunchi, un baston cu mânări de argint în chip de cap de ogar. Ce s-a întâmplat? Nu, nu vine, nu este acasă, nu, nu mai poate, se zăpăci moș costache. Pascalopul păli, de ce nu mai poate? Ce s-a întâmplat? Zice că vorbește lumea, se dezvinovății costache, apoi insinuă, du-te dumneata sus! Pascalopul zâmbia amar. E greu pentru un om de vârsta mea să biruiască atunci când o femeie nu vrea să-l mai primească. Se plimbă în lungul și în latul odăii. Dar, omule, imploră el pe costache, de ce s o fi supurat domnișoara Otilia? Ce s-a întâmplat? Moș Costache, prin încovoierea lui, mărturisea nevinovăția și nedumerirea. În sfârșit, după o așteptare zadarnică, Pascalopol se îndreptă spre ușă în prada celei mai mari mâhniri. Costache întinse spre el brațele de om care se cufundă definitiv în ocean. În zilele următoare, Moș Costache, lipsit de prezența lui Pascalopol, care era necesară ca și aerul, încercă să spioneze sentimentele Otilii. Acum poate să vină Pascalopol? Mai ești obosită? Otilia se așeză o clipă pe genunchi lui, îl sărută pe frunte și zise hotărât și blând, «Nu papa!» Pascalopul însuși trimise un om cu o carte de vizită, întrebând când putea să-și ia libertatea de a face o vizită, dar fu refuzat cu un pretext convențional. Lucru curios, în loc să fie satisfăcut de această victorie, Felix se simți vinovat, avea sentimentul că a făcut o faptă rea și lipsa numai curajul de a mărturisi. Început să ghicească rațiunea Otiliei de a iubi pe Pascalopol. Lipsa un glas blând și vesel, la ore fixe, omul care făcea cu voluptate bucuria tinerilor și se supunea capricilor lor. Purtările lui Pascalopol îi apărură inofensive și se rușină de a fi zgonit în chipul acela. Un val de respect pentru Pascalopol îi inundă sufletul. De altfel, nu-i fu greu să observe că nu era fericită. Veselia îi pierise, nu mai cânta la pian, nu mai ieșea în oraș, devenise nevricoasă. Felix o găsi odată în țărtarele, trăgându-le pe toate afară cu furie. Vorbea singură. N-am o mânușă ca lumea, ov, doamne! Vindecat de întâiul delir al dragostei, Felix putu gândi mai bine. Știa că Otilie îi place luxul, că e nefericită când n-avea mărunții și oarecare de modă, că ținea să se plimbă într-ăsură. Colegii de universitate care îl văzuseră la braț cu ea, îl bătuseră pe umăr. Hoțule, cum ai pus mâna? Este cea mai elegantă conservatoristă și mai mândră. Nu s-a nimeni de ea. Spre a tăia bărferile, Felix mărturisea o jumătate de adevăr. E verișoara mea. Ca să satisfacă gusturile, Otilia avea nevoie de bani. Ei bine, cine putea să-i dea bani? Moș Costache? Acesta uitase să dea bani și pentru coșniță. Lui, căruia îi datora în mod legal bani, nu-i dăduse până acum niciodată. Începuse să ghicească rolul lui Pascalopol. De bună seamă că acesta întreținea larg pe Otilia și lăsa și pe Moș Costache să ciugulească puțin. O nouă furie îl cuprinse la această idee. De ce Otilia să se umilească? Îi va da el ce îi trebuie. lo hătărâri eroice să câștige să facă darul Otiliei. Curând își mărturisi singur naivitatea. El însuși nu avea niciun ban și dacă l-ar fi ținut Moș Costache, n-ar fi avut nici ce mânca. Tot ce căpătase, căpătase prin Otilia. Cu Moș Costache până la majorat nu era chip de înțeles. Pipăi terenul în toate direcțiile. O slujbă ar fi putut căpăta nici vorbă, dar renunțând la universitate. Situație umilitoare care îi repunea. Ar fi consimțit să dea lecțiuni particulare, însă mare lucru n-ar fi câștigat. Apoi, Otilia îl ținea în scurt, îl întreba unde se duce, îi amintea mereu că un viitor strălucit îi așteaptă și că trebuie să muncească. O singură carte de medicină cumpărată de Otilia pentru el costa mai mult decât ar fi putut el câștiga într-o lună. Otilia dispunea când voia de sume mari, putea să-și facă orice gust. Descurajarea în jumătății mândria virila lui Felix, dar o împrejurare în nimici și ultimul rest de gelozie. Aurica îl întrebă într-o zi răutăcios. E adevărat că Pascalopol a părăsit-o pe Otilia?" Nu știu nimic," zise Mahmur Felix. Am aflat eu." Stărui cu o rea satisfacție Aurica. Nici nu se putea altfel. Un om distins ca Pascalopol trebuia să vadă în sfârșit că nu e nimic interesant într-o dezmântată ca Otilia. Să bași numai de seamă să nu cazi ta în cursă. V-am văzut ca mintii. Felix ar fi fost în stare să-i spună Oricii. Te înșel, Pascalopol moare de dragul Otidii. Și ai să vezi care să se întoarcă. Îl opri numai amorul propriu. Zise. Oricine ar fi fericit să se bucure de atenția Otidiei." Aurica îl privi bănuitor semnificativ. Felix l-ar fi adus el însuși pe Pascalopol dacă nu l-ar fi oprit gelozia și mândria. Îi ajută întâmplarea să repare ceea ce îi se părea un exces. O mână îl prinse cu putere de braț pe stradă. Era Pascalopol. Moșierul nici nu mai întrebă ce face, ci îi spuse blând. Te-aș să vii puțin cu mine. Vreau să-ți vorbesc." Lui Felix îi bătu inima cu putere. Se miră el însuși de contrastele inimii omenești. Se temea de Pascalopol din gelozie și totuși se bucură, văzându-l, ca de un câine prietenos, pierdut și regăsit. Pascalopol îl conduse pe Felix, ținându-l mereu afectuos de braț, se întâlniră pe calea Victoriei și în curând se aflară pe scaune, unul în fața altuia în biroul moșierului. Acesta turnase în două păhărele un lichior verde. Pascalopol, tușit de câteva ori ca un orator care are trac, se plimbă prin casă, iar Felix stătea cu inima puțin strânsă, ca un vinovat care se așteaptă la un rechizitoriu. Pascalopol, după ce bău două păhărele, repede se hotărâ. Iubite, domnule Felix, nu știu dacă ai să mă crezi când îți voi spune că ți-o mult la dumneata și că am regretat că nu te-am putut vedea." Felix lăsă capul în jos, jenat. Pascalopol părea emoționat. Domnule Felix, spuneți mi drept, bărbătește. De ce nu mai vrea să mă primească domnișoara Otilia?" Dar eu... eu nu știu, eu..." Felix se făcuse roșu la față. Pascalopol înfipse întrebarea drept ca un act de injecție. O iubești pe domnișoara Otilia? spunem ca unui părinte." Felix, supus unei astfel de inchiziții, simțit că nu era încă bărbat și se tulbură. Tăcerea lui era afirmativă. Vă să zic că o iubești, trase Pascalopol în încheiere. Nici nu se putea altfel. Ca bărbat sunt puțin indispus, dar ca prieten te înțeleg și te aprob. Domnișoara Otilia e o fată rară, însă dăm voie să le adaug. E sigur că o vei iubi mereu? Felix făcu un gest de mică indignare. O va iubi, zicea el, muțește, în veci. Știu, știu, urmă Pascalopol. Acum o iubești înflăcărat ca orice tânăr, însă poate să fie la mijloc un fenomen de tinerețe, de exuberanță. Și ești iară sigur că Otilia te va iubi totdeauna? Nu mă exprim bine. De iubit te va iubi mereu, căci e o fată excelentă. Dar, zic, e sigur că va fi mereu fericită? Otilia o cunosc prea bine. E un temperament de artistă, care simte nevoia luxului, a schimbării. A o închide acum într-o căsătorie înseamnă să-i deformezi caracterul și să-i stingi avântul, grația. Eu, domnule Felix, dăm voie să mă mărturisesc dumitale ca unui prieten. N-am fost fericit în căsnicie. Întâia mea soție nu mi-a dat cinstea ce mi se cuvenea. În sufletul meu de moșier prozaic se ascunde puțin romantism. O cunosc pe Otilia de când era mică și pot spune că a crescut sub ochii mei. Dacă Dumnezeu mi-ar fi dat libertatea să-mi fac femeia cum vreau eu, aș fi făcut-o ca pe domnișoara Otilia. O iubesc și în felul meu, scump pe domnule Felix, pe Otilia și poate că nu mă înșel când îți afirm că și ea mă iubește pe mine. Nici nu e greu, fiindcă un dezamăcit ca mine e un om fără pretenții. Eu nu i-am cerut niciodată nimic, domnișoare Otilia, și n-am prea stat să disting ce e patern și ce e viril în dragostea mea. Însă domnișoara Otilia mă înțelege, are nevoie de îngăduința mea și de, știu eu, vei ironiza în sinea dumitale și de banii mei Bani au mulți, dar nu știu cum să-i dea Eu nu i-am dat niciodată domnișoare Otilia, n-am jignit-o cumpărând-o, ci am făcut într-atât toate capricile de când era mică Încât ai le refuza acum, înseamnă să fiu un fel de tată de naturat Da, domnule Felix, Otilia venea la mine simplu ca o fică și îmi cerea ceva ea nu a avut niciodată ideea că e curtezană, măierți, care cere de la un bărbat. S-a format între noi o rudenie sui generis și acum când dumneata vrei să o distrugi, sufăr și eu și suferă și ea. Poate că n-am trebuit să-ți spun, dar domnișoara Otilia a venit îngrijorată la mine și mi-a arătat că Moș Costache nu vrea să dea bani ca să te înscrii la universitate și celelalte." Ei bine, i-am dat eu. Nu, nu trebuie să fiu umilit. Am avut grijă să te scutesc de această situație și am pus pe Moș Costache să-mi restituie banii, așa că nu-mi datorez nimic." N-aș putea să-ți spun dacă iubesc pe domnișoara Otilia ca părinte sau ca bărbat, n-am voie să pun de acum această gravă chestiune." Nici domnișoara Otilia nu știe prea bine." Fapt este că avem nevoie unul de altul și că ne înțelegem. Poate că domnișoara Otilia trece numai printr-o criză. Asta e primeștia care ne pândește pe noi oamenii în vârstă. Și-și închipuie că te iubește. Nu vreau să te jignesc. Poate că te iubește, cu adevărat. Ceea ce n-ar fi de mirare. Ești un tânăr de ispravă, frumos, inteligent. Dar a vă căsători acum e o nebunie, crede -mă. Sunt despre tineri și nu vă cunoașteți bine unul cu altul. Pe domnișoara Otilia eu o cunosc bine. E ca o rândunică, închisă în colivie moare. Aștepta să fiți major, să vă faceți carieră, să vă cunoașteți bine unul pe altul. Eu vă ajut din toată inima, credemă mă Aș fi fericit să vă știu fericiți. Pentru asta nu e nevoie să mă goniți. Pascal Opol vorbea cu un gest de implorare care mișcă pe Felix. Sunt un om inofensiv. Ce de pot reprezenta eu un om bătrân față de tinerețea dumitale? Bani, ah, bani. Când o femeie iubește, ia banii de la celălalt bătrân și dă celui tânăr. Domnule Felix, mi-ai întunecat existența, spun drept. Mi-ai stricat niște nevinovate tabieteri de celibatar. Am nevoie de domnișoara Otilia, ea e micul meu vițiu sentimental. Dacă nu pot fi un amant, rămân totdeauna un neprețuit prieten și părinte. Pentru voi amândoi, așa să mă crezi. Zicând acestea, Pascalopol își mască emoția, bând un păhărel de lichior și se întoarse către Felix, ca spre o persoană pe care nu vrei să o mai reții. Felix strânse mâna călduros lui Pascalopol, acesta i-o strânse și mai tare și se despărțirea amândoi cu sufletul invadat de generozitate. Când tânărul ajunse în capătul scării, Pascalopol îi strigă din ușă. Poate am să încerc să trec și eu mâine pe la dumneavoastră, dacă aș avea onoarea de a fi primit. Ochii lui rugase. Știi, zise Felix Otiliei, m-am întâlnit cu Pascalopol. Părea măhnit că nu-l primim. În definitiv, poate că am fost nedrept. Dacă tu mă iubești, de ce mă aș teme de el, nu-i așa? Otilia deschise ochii mari. Felix, știam eu că tu ești un băiat cu minte, dar se înțelege ce face bietul Pascalopol. Nu te iubesc eu, oare? Vine mâine la noi, eu zic să-l primim. Cum făcu Otilia exaltată, sărmanul Pascalopol, ce dormiera de el? Și zicând acestea, Otilia prinse capul lui Felix și îl sărută apăsat pentru întâia dată pe buze. Toată casa răsună timp de două zile de concerte nebune de pianoforte. Când Pascalopol se ivit din nou, buzele lui Moșcostache tremurau de emoție, Moșirul după un moment de timiditate se repezi și sărută Otiliei amândouă mâinile, iar aceasta, așezându-se pe genunchii lui, îl sărută ușor pe obraz și drese părul cu mână. Pascalopol era în culmea fericirii. Felix privi scena fără să-și dea seama ce e cu el. Inima îi se strângea de gelozie și deodată îi se dilata de un ciudat sentiment de simpatie față de Moșier. În casa Aglaei evenimentul consternă pe toți. Aurica pretinse că Otilia a făcuse lui Pascalopol, iar stănică, foarte vehement în spatele oamenilor, dădu această interpretare pe care Felix o află mai târziu. Tânărul, adică Felix, e pe Zevenghi, a prins mișcarea, trăiește cu Otilia și stoarce bani de la moșier. Ăsta ajunge departe, o să vedeți, o să-l moștenească și pe moș Costache. În timp ce în casa Giurgiuveanu se petreceau acestea, un alt evenimentul o naștere evolua și se stinse cu repeziciune în casa Tulea. Actorul principal fuseze tânărul Titi Tulea. Titi, după incidentul erotic cu Otilia, continuă să fie neliniștit și să caute, fără niciun acoperământ, o ființă de sex feminin mai puțin mândră. Lucrul era greu, deoarece Titi, timid, nu avea relații și fetele pe care le putea întâlni la Bele Arte nu îi dedeau nicio importanță. La Bele Arte însă, Titi făcu cunoștință cu un coleg, cam de vârsta lui, gras, Vorbăresc și bonom, un anume Sohatsky. Nici acesta nu avea vreo vocație deosebită, picta după modele și urmărea să devină maestru de desen și caligrafie. Urmase la același liceu ca Titi, dar cu un an înainte, și astfel avea un fond de experiență comun. Sohatsky povestea și el despre profesori cu râs gomotos și nu emitea niciodată o idee, mărginindu-și convorbirea în domeniul faptelor concrete. O anume deșteptăciune firească îl punea la îndemână cu număr de locuri comune care dădea vorbirii sale o nuanță de civilizație uzuală. Era îndrăzneț, politicos, cu afectare și tenace în urmărirea lui până la capăt a intereselor sale. Fugia de praful de cretă, deschidea geamurile din proprie inițiativă ca să nu se sufoce de mirosul vopselor de ulei, cerând învoirea prea târziu. Intra în vorbă întrebat, răspunzând la întrebările puse altora, avea totdeauna fel de fel de rețete practice și adrese utile. Într-un cuvânt, Sohatsky era, dacă nu un om de talent, cel puțin un individ de treabă, care trezea un zâmbet de simpatie oricui. Sohatsky observase numai decât în ce criză se afla Titi. Nu era de altfel greu, fiindcă Titi aducea vorba în chipul cel mai naiv de ceea ce îl preocupa. Întrebarea lui stereotipă era vorbind de femeie. Crezi că se pretează? Bre, îi zise într-o zi bonom. Trebuie să te însurăm. Las că-ți găsesc eu ție o fată. Ne însurăm odată, fiindcă și eu vreau să mă așez la casa mea. Sohatskin încercă mai întâi să pătrundă în casa lui Tuleas, să-i cunoască familia, însă Titi nu-l invită deloc, obișnuit cum era de aglaie să nu primească pe nimeni în casă. Atunci colegul se mulțumise să-l cheme acasă la el și astfel, la doua zi de Crăciun, Titi se înfunda într-o stradă din dosul gării de nord. Casa la care se opri, după număr, era scundă și părea să fi fost înainte o prăvălie, ale cărei vitrine fusese stupate. Titina avea nicio idee de stilul arhitectonice și valori sociale și intră în curte, fără bănuiel, lătrat de doi mari dulăi. Sohatski îl primi cu exclamații groase de veselie și îl păzi până ce își scoase șoșonii în săliță. Dinăuntru se auzeau râsete puternice, convorbiri zgomotoase. Prins bine de braț de către Sohatski, Titi intră într-o daie scundă și lungă, unde așezați în șir pe o canapea înaltă ca un pat, câțiva bărbați ședeau la o masă apropiată de acesta. Era o daie de burghezie mică, mai degrabă, curată cu obișnuitele ornamente. Pe pereți atârnau, afară de tipicul paspartu de sârmă cu fotografii, câteva tablouri de sticlă reprezentând scene din Otelo și Le mariage de Figaro. Picturile fusese corecte, însă reproducerea de fabrică pe sticlă le dădea un aer vulgar. Pe sobă se coceau câteva mere, umplând aerul de miros. Un palmier fibros, uscat, era înfipt într-un ghiveci umplut cu iarbă de mare și într-un colț strălucea o combinație hidoasă de ghinde, conuri de brad și alte produse forestiere vopsite cu bronz. Lui Titi interiorul îi plăcu prin ordinea lui. Doi bărbați erau relativ tineri, ceva mai în vârstă decât Sohatsky, unul voinic, pătrat, altul slab în aparență din cauza osaturii, dar mușchiulos. O tăietură adâncă cioplea un obraz al acestuia. La un cap al mesei se afla un bărbat mai în vârstă, cel și cu mustățile răsucite în furculiță. Pe scaun, lângă sobă ședea dea un bătrân cu barbat unsă, rumen, lui Titi, după accent, îi se părea a fi străin. O femeie bătrână, de înfăzișare modestă, cu pantofi înciocurați în picioare, sta alături pe un scaun, rezemată de sobă, privea spre ceilalți o fată voinică, mai degrabă doamnă, cu ochii drăzneți. Mai rău în odaia astfel arhiprină, încă o doamnă în vârstă cu pălărie plină de pene pe cap și doi tineri. Sohatski îl purtă pe Titi prin fața tuturor și astfel, amețit puțin, acesta află că doi dintre bărbații de pe canapea erau frații lui, că fata aia era soră, iar bătrânii părinți. Deși toți erau îmbrăcați civil, se vorbea de lucruri militare și chiar intrase în o o ordonanță. Mă, zicea domnul cu mustață în furculiță, tu când pleci la regiment? Se aduse vin fiert în boluri de o, care dădu curaj lui Titi și se începu, sau mai bine zis, urmă o conversație zgomotoasă. Un observator, mai fiind decât Titi, și-ar fi dat seama că se află în casa unor oameni, ieșis abia din Mahala prin ocupațiunile noii generații. Puteau fi funcționari, poate chiar profesori sau așa ceva. Vorbeau, în locuri comune de gazetă, îndrebându-se de una de alta, amintind o întâmplare, indignându-se, dar fără să se prindă ca și Sohatsky de nicio idee. Asta liniștit numai decât pe Titi, căruia discuțiile îi displăceau. Sohatski făcu pe scurt istoricul cunoștinței lui cu Titi, povesti întâmplări de la școală, Titi îndrăzniș și el să adauge altele, Sohatski trecu la pantomimă, își puse pe cap șapca pe care o avusese la liceu, imită șchiopenia unui profesor și fu un haș general. Fata râdea cu chicote exagerate, de o veselie ridiculă, ținându-și pieptul cu mâinile. Titi fu predat curând grupului de lângă sobă, care îl primi cu prăjituri, vin și întrebări fata cu râsul convulsiv avea nări largi, o ușoară mustață, pulpe groase și mai ales o gesticulație liberă familiară. Râse la cele mai mici nimicuri spuse de Titi spre satisfacerea acestuia, punându i muna când pe umăr, când pe genunchi și declară tare celor doi bătrâni spre aprobarea lor că domnul Titi îi place. Bătrâna în papuci cu ciucuri întrebă moale dar stăruitor pe Titi despre întreaga lui stare civilă. Dacă părinții trăiesc, dacă mai are frați, câția au ce avereau și așa mai departe. Titi nu găsi întrebările inoportune, nu fu în stare totuși, din timiditate, să răspundă mulțumitor la toate. Colonele!" strigă fata. Auzi că stă pe Antim, unde stă și ginerele dumitale." Ce spui?" se miră omul cu mustața răsucită. Tu, Lea, tu, parcă am auzit." Era o gălăgie infernală, fiindcă toți vorbeau și de la distanță. Din capătul opus, o striga strigă lui Titi. Te uiți pe pereți? zugravela e făcută de mine." Asta și era." Mai târziu îi arătă și alte produse ale industriei sale, dulapuri cu fere. Sohatski cultivă mai mult artele practice decât cele plastice. Susținea că nu poate mânca jumările de o, decât făcute de el însuși și că nu mai el putea potrivi murăturile din sărătură. Titi pleca amețit de băutură și încântat de Ana Sohatski, acesta era numele fetei, care îl invita insistent, punându-i familiar mâna pe umăr să fie cât mai des, ceea ce Titi și făcut, fără ca Aglaie să suspecteze cumva întârzierile lui.